Eta eguna da, azken Kronika rentzat ere zuen zat, aplat Kronika Dominik, Christophe Lambert eta Pistafrasz Arratxaldeon Arratxaldeon? Arrantxa? Jastizte? Jistka triste egeran Bai? Bai? Beno abo Ba, ni alagasuntza partikulazkie ah. egun Ah Ah, humorearekin beraz Ba, ba, ba, ba, haro hor dugu gurekin, ala? Hondo da Bon, kantu bat eh, lasterren zuren dugu, baina lenik usaildugu mezala, eh be pista flashen, ordoia. Astea honetan Euskalgean famatua den artista Ospetsu eta Maitagarria Joan zaigu. Agur eta orre, i da ternar. Espainian estrenatu berri zuten futbol zelaia uol kalteatu dute. Zelaia urez betea da. Horren ondorioz, futbol ekipak waterpolo talde baten sortzea erabakidu. Ez da jentzubin, Euskal Herriko Silikon baleian, mugiko aplikazio berri bat asmatu dute. Horren bidez, martxelo otamendi eta siberotagen hitzak dekodatzen halko dira. Aplikoazioaren sortzaileak espero dute, urte batzuen buruan, Mikel Laboaren leketio kantua dezifratzen lohtuko dutela. Alternatibat urgaren sortzigarren etapan zauritu bat izan da. Alternatibat ez duenez bukatzen ahal, beribiziko kide karta urratua izanen da eta elkartetik kanporatua. Pelotonaren aitzinean txesek maio toria eramaiten du beti. Ziklismoa beti. Tour de Franceko espeletako etapan, han etxegoienek bide bazterrean stand bat muntatuko du Txihindulariari soberan duen EPO ztokar saltzeko. Baionako bestetan sartzea ordaindu beharko da. Bost eurotan sartzeen logmala izanen da, baina iru euro gehituz taloa eskainia izanen da, eta beste lau euro gehituz jasbe pastilla bat eskenia izanen da. boskon ostia puta si berun o oh puten ta bizkaian ostia txosuputa madre gustiot ok, gara euskaldun gust ausen ez kan zaindiren mezubat Ebe berriak harturik, beti berri honak ekartzen izkigo pizta flashek. Euh, Dominik, euh, Bai kantu ere? Bai, kanto hainitziko gizkidate azken hilabete untan. Euh, denek nahi dutelako egin udako tuba. Ah, bai. Ba, kizu, eh? Be, olako tradizioa mundu osoan baita. eta Herrian ere, Bai, Euskal Herrian ere. Ber ba, sistema da, bau, gauza dago ez gira berza, edo ez gira... Besteak, bez, baino inteligentagoak ez eta zozuak. Eta badakigu komunikatzen guk ere, ageriten bezala. Eta hortarako guk dugu eginen udako hita. Ah, bai, ados. Giruek... Gergen aplaten... Kantu bat. Ze Bai. Sorpresa ez da izanen, hurra inxegidan entzunen duzilako. Hordian, kantua ala ere... Uh, behar dugu uh, aurkeztu. deitzen da, It's Raining Hemen eta gure adiskide anglofo bohentzat uh, itzulpen txipi bat egin behar zahie horrek egan haidu euria egiten duela hemen. Eta eskaini nahide egu bereziki bortu an uh, uh, lanianari diren uh, argzain hori uh, er, simpleki. Mm. Baetitugu lagun frango ere, anari direnak kantu ere eta... Lanopean hitotzen. Baren zuten ukochtan? Ba, entzun baino lehen, ah. behar dugu publizitateik pichipi bat egin, jean pierre Kofek liburu zoro agarri bat, atera duela berriki, karakoilak xukadatzeko errezetekin, eta hala, jendeak erosten alko du, urengo hilabeteak errezago pasatzeko. Jean-Pierr Kof ez da ila? Ez, ez da bate hila. Ados. No. Bere sozia hila da, berde, maena bera ez. Ados, trompatzen daiz. Joanden hasteburian berarekin jandut. Beha... Bai karakoilak jan ditugu eta espero ez duela entzun uh, zure uh, anka xartzeori ira inabaikashik Arekam toa Disko Disko Ja yeah, ja yeah! para yeah! uda hojata wow, yeah. euria Berenik jemen, kiehutsara! <tutu> euria da euria, gure euskal egian Ahantzito mazeta, piperta entxela da Horain elikaga, ibakarra, karakoida izan Caracola ma, caracola esta, caracola familia contenta. Is training game. Hala cinco is training game. Uondia, ichacho agarasira ino el da la da. Is training Aleluya it's raining again Aleluya vale a pop ataval magnetoca los trape la pourri des chatques tu connaas estudioa! higatico estudia puraka uh! ind uh! tu uh! con uh! tu porta la co gena planes prince bleua yo pokhalip chi ai zanikebe esinqueta laguna dominikristo piste plage vous êtes en train de tout suer et tu n'en gagne rien chantez de jazana stapenen menen serveite ou leht ou beridot bleu une son autre france une bleu Zer da kontratu bat proposatu de propos château d'hostilité. Ah non là. C'est pas château noir. Le bail bistrot. Je ne non, le gari qui l'a négocié, ez du gorde tuko. Euh, eran argtena giren platako kanu guri jatietan. Eta, hala, beste jati batzu interesatziak izan dira oh, Guk ditugu gogditugu da itule Hala ere, gogoakin aginuen hemen dik ateratzea. Geinera. <laughs> Deitu ditugu senta. Personne franz C'est Piskat uh, ibili gira ango estudioetan, lehenikola kuriositatez eta oartu gira ala ere bizi balintza asko dituztela, adibidez kafea uh, biziki hona da, Franz Bluen. Ez da hona hemen, ala? Ez. Ano nagoa da. Ano nagoa da. Ez, reten ziren bat, edo muke hemen antenan erran behar baina gure igratiko komunak, adibidez ez dira jasangarriak, biziki zikinak dira, ez dakit E, nuen uste hain beste jende pasatzen zela studio horietatik, zenta adibidez Frans Blanc uh, biziki, dena, dena biziki limpio da Egea, uh... egea ege. Ota gure ikatzean ere lankidean ageteko hagemana hori uste dela latzenan diashan ez zinadut, hemen eto agetzen lan egiteko Egea ezan hau... Zurekin aparte, ahantza? Ege askiuntza hako batzen gila, me... Bestte ekipa guziarekin uh, ba ez gaituzte kasik agurtzen? Ongi be... etorriak eger. Bon, be, be... piskat uh, bortitza da. Ezakit, uh, zun itsoitan hori... Eh, ez baina ez da, da gaizki hartu behar, hukandugun uh, urte hori. Bo, piskat bat, piskat egeran, dolu dut. azkenan ah. zuak gomitatu izana urtastapena. <laughs> Gauza da ere, ez dakizuna arantzat, da, da Franz Blan ere, euh, ebe prestatzen utela, sok bat, euskal kulturaren zat, eta, ah. eta guretzat, Eta horrentzat egindute reportaetik bat, entzundezagun, zepasatzenen han, lehertzeko pixka bat zenako odioetan giren ara. Hemen eh, Christophe Lamberg uh, gure ikati entzat, uh, Arantxa eta Entzuleak beraz hemen niz uh, franz bleuaren uh, bulegoetan, bada giro haskila uh, saia, egan jendeak uh, hemen uh, stu duri izalantzan denik uh, dugun uh, eguraldiarekin. Gurekin dugu uh, Jozian, beraz uh, Jozian aurkestuko diguzu uh, Franz Bloren uh, proiektu berria. Bai, egunon Christof, egunon entzuleak. Uh, beraz, uh, Franz Bloren erabaki dugu eguraldiari begira uh, proiektu bat uh, mutatzea behitu uh, duguna beraz euskal kulturaren txalupa mm -hmm. uh, pixka bat uh, larch de noe gixan Beraz, uh, uh, itxasuntzi hori uh, eraikidugu franz blearen buleguen teilatuaren gainean. Mm -hmm. Eta euskal uh, kulturaren uh, elementu edo pertsona adieraz biltzen ditu. Abai eta no dira pertsona horiek? Beraz, zerrenda uh, eskildu da baina nuban, baina... Uh, artean izanen dugu Adibidez Ezpeletako Bipera, Itxasuko Gerezia, Pornots, Txotx, Kintuako Sejia, Shaxiak Dibat ere izanen dugu, Anetxe Goien, mm -hmm. Pantsiz Bidak, Potokabat, Paskal Ejigoia, Pauline eta Juliat eta beste hainitz. Mm -hmm. Ara, uh, diakin behar da ere Itxasuntzia Betea dela. Eta, bere kapitaina, aginio etxemendi izanen dugula. <gül> Eta, to. Hoja. Eta, diakintzazue entzuleak, nahi balin baduzue bisitatu itxasuntzi hori. Poussible da, edo zein momentutan urbiltzaitezkete. E, beraz, e, izanen da, bisitaren bukaeran e, eskainia zauzue braz zahpare bat, bai. Gualdea uh, jauhe egiteko uh, Itxasuntziaren logoarekin Unxa, bebedaz uh, Unxaen zunzuen zuleak Zazte fite uh, Franz Bloren uh, txalupa bixitatzera uh, Beherba okanen uh, duzue esantzabat uh, Bizidik uh, ateratzeko Mil eskerren zuleak Ebe ez dauzo terren bestalli bat arte uh, Beherba Franz Bloren uh, Écoute, Beris, écoute-moi e guider là. Il e sera non chose. Bon, à dos. Le reste en note. Le reste en note. Bah da projecteur. Oui, on la co-projecteur do. Eraikuntza e, estapenik fetelazioan. Anticipation. Fet, benyan, Anticipation gouttière. Je suis fouti de s'insister doulis, Ebe, bai, zenta diru abiltzeko publicitateak pasaberg dira, berazgoa zen. Pirritx, pornotx eta maripotxotzen ikusgarri berria! Kaixo, pornotx? Aupa, maripotxotx! Daitu nao zu konpontzeko zure tujoteria, ezta? Ba, ementxe nago! Bueno, egia esan, zure beha nengo, eh? Baina, baina, zer Bilusinik zaude, oi oi oi, Gantzi porreta! Oi, oi oi oi, oi ama, oi ama maripojon. Ei, oi, ei, ai, ai, ai, dut bizina pila maripozzon! Oi oi oi pilla, oi! oi, oi. Pirritz pornotz eta maripozzotzen ikusgarri berria Gara ziko bopan dezin eman arratsaldeko deuntan arratzaldeko lauetan Atzaskaria, kitxorik! Beitu maripotxot, mire bustanarekin helikopteroa egiten dut! Ai, ai, ai, zebarregarria! Hala, etu gida bukera, beraz? Bari Bai, bo, hala ere, ekarri da utzugu zerbait, agantxa, mm. uh, ah, bai. opari bat, egerren aplaten partez. Bai, ah. batakigu, entzulek ez dakite berdin, baina... Uh, Mundiala dela gara iortan, eta sekretuki sustengatzen <laughs> duzura duzula Frantziako ekipa. Bai, ados. Eta horretarako ekarri daudzugu <laughs> bandera polit bat. Ados, ahai. Ekartzen dauzud. Ez duzu ikusten entzuleak, baina, uh, ados, badut da, uh, Dominikek ekartzen du bandera. Berri berri adiludi, erositu zuzue hori? Hala! Biziki ah, polita da, miresker. Hori neio eh, anezakzen dauz gozu? Ados, <laughs> super! Bidesker. Bon. <laughs> Etorki finitz ene go. <dugu. laughs> Etage es esker dituko ere gure jartikoak eta bai, Euskal Iratiko jende guztiak eta entzuleak ere. Meskerzi. Laster arte beraz. Utxete de hau kandugo eta eh, ere, espero, espero dugu beh, beste manera batez edo ikusiko girela. Ondo da. Ale. Tchau. Ciao. Adiu.